E, Kitu cha somo na leo kinasema roho mtakatifu juu ya mkristo. Hii ni sehemu ya tatu kwa habari za roho mtakatifu. Ee wiki ya kwanza ya roho mtakatifu tuijifunze habari za roho mtakatifu wa ndani ambayo ni no uhuri, ndio wokovu. Ambayo kwa rugwa nyingine ni kuzaliwa na mtoto anapozaliwa tukaaninganisha kama mtoto anapozaliwa mtoto anapozaliwa Hana kitu kingine ni kuzaliwa tu. Sana sana hana nguvu, hana anachoweza kufanya. Na ukama, kama asipo kuwa akibaki vile vile, kimzingi unaweza kusema hana faida. Eh. Lakini una hatua anakuwa. Tukaona mambo wiki iliyofuata ambayo wiki iliyopita ilikuwa sawa na pili, tukaona roho mtakatifu juu ya mkristo tukaona ni anayetenda kazi. Ukiwa na mtoto asiye kazi kwako kujua na hasara. Eh, Imi ukwana watoto kumi hakuna anachokifanya kwako kwa kualisha kwa kwa tu. Takuwa na hasara mbaya kwa ripe. Tukaona mambo yanayo jenga au yanayokuza huyu roho mtakatifu kutoka nani kuja nje Tukaona mambo matatu kwa wiki iliyopita pita. la kwanza hirikuwa ni kwamba roho mtakatifu. Eh, tuliona kwamba ndia nae kazi katika maisha mkristo. Ukristo uh, wetu, maisha yetu waki roho Haweza kafanya kazi bila siyo, roho mtakatifu Na sio, tukawona kwamba sio roho hili anaya watu chini eh, Tukawona kwamba roho Haweza akamahibisha akama mtu Akamagara akama chini na nini eh, Lakini tukaona kwamba Roho mtakatifu huja Kwa kujawa na neno Kiringanisha na mika tatu nane Haliko nimejawa na neno, nimejawa na ukumu na nini Lakini tukawona roho mtakatifu huja Kwa kuomba mungu Kwa kuomba, wakati na kuombewa Ne. lakini katika mapenzi ya Mungu sio kuombea ature kwa kwa, kwa kulipa hela eh mnaendele kwa nabii yetu anakujaza roho mtakatifu na na, na, na pesa umeilipa hapa ne na tukoona waomba pia hawa, hawa yaani hata shetani anataka kuharibu mambo hahemi tu akaanza popote lazima aanzie kwenye mambo ya Mungu wadanganye danganye huko eh wanakuambia wakijua kwamba kweli roho mtakatifu anza kwa kuombea wana wanatafuta hela zako alafu wanajifanya na kuombea sio roho mtakatifu leo tutaona habari za romu juu ya mkristo tena kwa habari za mambo kama matatu na nimegundua kwamba ili soma harita isha itabidi tuende na wiki ya nini wiki jayo tutaifuza habari za romu takatifu kwa habari za karamazaki kuna vitu nazo kafifanya kuna vitu uwezo kafifanya eh kwa zile kwa zile karamazaki kwa hiyo wiki jayo takuwa ni romu takatifu juu ya mkristo by the way habari za romu takatifu juu ya mkristo ni pana zaidi kwa nini ni, niyo maisha ya mkristo wote kwa zimbabu kuzaliwa kwa roma nani ndani ya maisha yako ambao ndio wokovu mtu ukiora mara moja ni siku moja kwa hiyo habari zake sio pana sana lakini ndio msingi wa wokovu lakini maisha yetu ya baadaye mpaka kama ukiokolewa baada ya kumi, saba utaishi baada ya miaka 80 90 umda wote ni habazo ukristo wako ni roma takatifu kwa hiyo hicho kipindi lazima kuna vitu vingi vitaongelewa e, ni sawa hivi kuna methali ya na sema hivi huu ni utangulizi mbali Leo hii siki aki mama wanataka haki, waeshimia mama, aki mama misa me, sina shida na nini? Kwenye mapen kini misa me ni sana, misa me kapi. Wamriuko pamoja na nisa me, wale kumbali hatu nisa me, wa church hatu nisa me. Wana haki kuonyesha kuamba, etsi kuwa etsi wanapat, etsi wanataka kuwaeshimia kwa sababu wanazawa tuto na jifungu watu. na kuna mpango kwamba lazima kuwepo sisi kutakuwa na maeneo kwenye maeneo ma, baadhi ya hospitali mambo akina baba waende ku shahudia mzigo na taabu anazopitia mama anapokuwa anajifungua hilo ni kazi ya Mungu Biblia inasema uchungu siwezi nika, siwezi nikajitetea nika kwa ajili ya maneno ya Mungu hapana kama Mungu alisema ali, ama. kazi ya Mungu na makosa haina makosa eh Mama, baba waishimiwe kwa sababu wanapenda muu. Kwa sababu wanafanya kazi muu. sio kwa sababu wanafanya kita mbachi hata na wanyama wanafanya. Kwa yu, masimba waishimiwe kwa sababu wanazama simba. Pana, hivyo siyo vitu. Eh, hivyo. Hata hivyo hatuwe kwa daigomba kina baba waishimiwe kwa sababu wananisha familia. zao. Ni kazi zao. Wasimba waishisha tutawanyo shavi machoni. Eh, vile vile. Eh, lakini baba waishimiwe wainuliwe. Pana, baba waishimiwe kwa sababu ni baba. Sio sababu analisha watoto wake na mke wake <laughs> Kwa hiyo hiyo nao nikiti wajapo. Sio wasema umengiaja kunikuwa na nganisha. Na ile methari xway nasema hivyo. Eh, inasema kazi si kuzama. Toto kazi ni kulea mwana. Sio kazi si kuzama mwana ni kumlea. Siniyo? Eh. Kazi kuba ya mkristo Kimsingi siyo kule kuokoka Kwa karoka kazaliwa Ili ni kitu cha ja tano tu Memaliza saba Lakini maisha baada ya hapo kulea yule roho akakuwa mpaka kaja nje e, Ndiyo kazi kuba Kujita kasa kushindana na uchafu wa dunia La sivo roho atadumaa Hapo kazi kuba ilipo Ndiyo sababu tutapata masomo matatu ya nausu takatifu juu ya mkristo Wakati kukua nasomo moja ndani ya mkristo Romu takatifu yule Nana na myelewa Na ningeza kwenda hata wiki nyingi zaidi. Labda nikifika wiki ijayo Mungu ataniambia kwamba bado tunaenda kitu kingine. Sio nilikuwa nimepanga wiki mbili, nikafika tatu. Nimeongezewa na nne. Labda tutapewa na tano, sijui. Sasa leo kwa habari za ta Roma mtakatifu juu ya Mkristo tutaangalia vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza kitakuwa kinahusu jinsi Roma mtakatifu anaendelea kujua katika maisha kama vile vya wiki iliyopita. Lakini kingine kitakio kugusa vitu vinavyomshusha Roma vinavyomfanya asinyae. Wajabu hii haina tofauti na ni, ni sana mtu ambaye ukitaka bajeti ya nyumbani kwako iwe vizuri maisha mahitaji yako yatulie jifunze vitu viwili kuongeza mapato na kupunguza matumizi kubana matumizi vile vile ukitaka roma mtakatifu kwako wajae, ni kumuongeza na kubana asipotee Kwa hiyo tuangalia vitu vinavyompoteza Roho Mtakatifu wale ambao umekapata kadogo labda tukapime kwa kwa, kwa kilo ukakapoteza kabaki na nusu kilo. Anapoteza vile anaondoka. Kwa hiyo tuangalia moja anavyo anaoingia. Eh kama ya wiki iliyopita namna kumjaza lakini kwa ilikwisha kwamba tunabana matumizi asiondoke. Eh. Kuna Mkristo na Roho Mtakatifu umejaji yake misha ameshaondoka. yani ametumia vibaya. Sana na nielewe. Haya tuje katika haya. Twende hoja kwa kwanza sema kwa leo Roho Mtakatifu kuja kwa kujitakasa kujisafisho tuliona ni kwa, kwa kujawa na neno unazuka jawa na neno kama kujisafisho na kujitakasa hile neno hile nguvu ya roma takatifu haiji ni kama eh, anaendelea kupotea neno linajaa kwa za rioza kama kumachafuka biwe wa harika uh, so me katika kitabu cha eh, Mr. Limini tunika katika kitabu cha waefeso. wa Efeso na wa Tesaroniki Roma Mtakatifu anakuja kwa kujitakasa. Kwa kiroho. Kujitakasa nini? Kushinda dhambi. Eh, kushinda dhambi ngambi mbali mbali. Eh, watu wote ni niwa dhambi huwezi kuishinda kwa, kwa imani tu lakini kwa kiwango cha dhambi unavyoendelea kukipunguzwa kwa maisha yako. Kwa mfano, kama mtu ulikuwa msengenyaji. Eh, jamani kwanza kile kwanza naomba kwenye ile kanisa kusupu mtana msengenya anayevunja kwa kutumia kinyo chake. Hey, Naombaeni kabisa. Na nikiri kabisa nikigundua kama uyo mtu yupo nitaondoa. Hata kama tawake watatu. Eh. Hey, dhambi ya kuharibu, kuvunja, kuwavunja wengine na kuwazuia watu wasikue na ninaomba isiwe. Ifutike kabisa. Eh, hey, ifutike. Ni zambi moja chafu kabisa. Lakini ni ni mfano ikoming ya dhambi. Mtu, wewe unaanza kufikiri mtu mbea anamsengenya anaanza kajaana roho mtakatifu kwa pamoja? Hata sikumwona. Je wa Kristo wana wambia wa sio wambia. Wale mbea wa, eh, wana eh, wa mbea, afu ni, ni wa sio roho wa mungu tu tano haviendani ata dakamaji. Amina. Kwa amba, kweri. Kweri, kwa eh? katika kitabu cha <laughs> waefeso waefeso mlango ule wane. Chote wa chote jamchoote waefeso mlango chote kimsingi lakini Nasa ule mlango wa4 nimemtumia rafiki yangu mmoja hapa bila kusome wakati waku. tukitaka kukua katika roho ule mlango karibu wote unahusika na wakorsai pia 3 na sehemu nyingine nyingine hemzoende katiwa kitabu cha waefeso mlango ule wa8 tusome tumstari mmoja sura nzima inahusu lakini tusome mstari mmoja tu efeso 4 29 na 30 peso nini 2930 bibra semaye neno lolote lililo ovu lisitoke dhinywani mwenu anakusa pale pale nilipokuwa nakemea neno ovu huo ndo mbea na usinignyaji ndo uongo ndo maneno haya e. anasema bali lililo jema la kumfa mwenye kuhitaji anasema midomoni mwenu Kustoke maneno mabaya bali yatoke maneno yaliomema kumtia mtu moyo kumuombea mtu sio kumjaza umbea. yule amefanya hiki yule yuko hiki yule yuko hiki hapana kabisa maneno Mungu anayakataa ili hilo neno sasa li, li jema hilo liwape neema wanaosikia neno jema linawapa watu neema ukiwapa watu neema Mungu tunachukua neema ya Mungu wapi watu neema maneno yaku ya jawe maneno yaku ya jawe mwenye mdomoni yawe, nachumvi, yawe na chumvi yawe na ratha haya maneno na mbeno yawe mbona kama hana ratha hili neneo wa mungu siu la kwangu la kwangu mtakutana na mimi mtawani na wa hey. wala msirwa siyasini ndonu kona tafta wala musimuhuzunishe yule roho mtakatifu wa mungu uyu mungu roho mtakatifu wa mungu ambaye yumonda ambaye kwa yeye Mlituwa muhuli hata siku ya ukombozi Huyo alizaliwa. Akatiwa muhuli ndo ana Yana nasubiri wakovu wa mwili huu. Na kuena benguni. Lakini anaishi ndani yetu. Nasema msimuhuzunishe. Huyo loo mtakatiwa ni swali. Akihuzunishwa kwa haya maneno maneno. Ataendelea kukua ndani ya huyo mtu. Manaki anamshusha. Anasinyaa. E, hakui. Kuna mtuo tunazuka mkuta anamiaka Tano, lakini ukimangari ukafikia amita, na miaka mitana. Hakukua. Hameduma. Wanasema watoto wa Tanzania karibu wa sirimia. Nisikia ngapi? Siki wa hathena thini, siki wa msini. Kama nusu, Wanazema hameduma. Lohu mtakatifu sasa hameduma zaidi. Wa wa Tanzania. Wa kristo. Siki kama tumeneo kwamba miongoni. Kwa hiyo ni kujitakasa. Kutakasa vinyo vietu. Honi mfano mmoja Eh ni sana katika jiyoti. Tuo katika kitabu cha watu watu sanau kwa kuanza tano. Amelogo kwenye feso unaruka tu kitabu cha wafilipi unaruka wa kurosai kulia kuako mbele zaidi, utakuta watu sanau moja na mbili watu sanau kwa kuanza tano. Mlango uliwa kumi nasita kumi na paka kumi na tsa. Kuna mradi mifumu mifumu mifumu mifumu mwingi. Friendi mmoja By the way vitu kama kufra hi. Ronge tangu kwenye moja usio na furaha frahi. Nataarifa iwe. Ukanguta tu mtu moja. Wanafikiria matotito ya kilita kufakisho. Na loo mtakatifu hameja. Haipi. Loo mtakatifu hajai ndani ya moyo. Mukrofi. Mwenye majonzi na Maskitiko. Mungu anasema kwa ni nikitu kilicho kunjima afraha e ni wa atuna, afraa afraa. nini. Kwa sao sitoshe. Hei mungu wei niunize. Waipi nguwa hatuna. Wanakuta hatuna ni afraha. Nini Unadhani ili kusuri mtu ya wanafura na itaja yawe na shingapi mfukoni Awe na mangari mangapi na ina kwa kisha uingine wanajinyonga na magari yawe Wa japani, nikuwa nakana wa japani nikuwa naona wanajinyonga karibu kila siku na magari wanayachi Kwa hivyo kambu nikuwa unadhani kwamba ni magari yanayafanya Unadhani kuniambia kwamba mtu ya kwa mejinyonga kwa kuzidiwa na furaha ya magari Ni mm. matatizo memzidi Anasema furahini siku zote ombeni bila kukoma hivyo yote yanayojaza vinatunena pamoja vinatenda pamoja shukuruni kwa kila jambo by the way hajasema shukuruni kwa kila jambo kwenye king james shukuruni katika kila jambo Kuni ni uongo ivi unaweza kumshukuru Mungu kwa kufiwa lakini unaweza kumshukuru Mungu ndani ya kufiwa sio kwa kufiwa kwa kushukuru kwa jambo ni kushukuru katika kila jambo ndani ya kila jambo na unamshukuru Mungu Eh. Hey, kwa hiyo yini kingi kin, nikosa katika kila jambo kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Msalimu 17 ndio unakuwa unatafuta roho. Niko kumshusha, niko kumsi, kumfanya asinyae, niko kumkwaza, niko kum Kule nyuma anasema msimhuzunishe huko. Huko ukua... kuna Yana alikuwa ni kama alikuwa anatai na waka alafu gap gap polisi. Huyo Roma takatifu ni wa nje anaonekana. Leo ndio ni muhuri, muhuri au alisema haumfutiki. Yaani mwenye kwa maneno. Eh, e, tunapokuwa kwenye hali hizi mbaya mbaya, maneno mabaya na nini uko kwenye wafeso. maisha ya uchungu na masikitiku. Unajua kuna mtu ambaye wote anaona matatizo yake ni mengi kuliko furaha yake. Na hata akipata kitu Anahamisha matatizo Anahanzisha mapia Anahanzisha matatizo mapia He Ndele Matesaruni Ima ni mitu ambavyo Ukoni kujitakasa zidi ya uchungu Zidi ya majonzi Zidi ya matukano maneno Mirohi mioyo Iriotakasa Tuende Ukisoma kwa kwenye um kwanza kwenye kwenye agano la kari, tutarudi kwenye agano hivi. Tukwana kwenye zabuli ya msina moja, zabuli yamshina moja, ni dauda rikuwa ameuzimwe roho amefanya zambi, kubwa Kubwa tu nyingi, tu mchanga iko zambi, ya kwanza liwa, amau, zambi ya pili akafanya uzinzi, ziwazi mchanga, inaanza kuna tatu sidiki, akadanganya. Ee akaanza na kudanganya kwa uchango. ukisha ukifanya zambi moja lazima utumie na kudanganya kujaribu kuifunika. Eh. Sasa tumuone Daudi akijua uzito wa roho wa Mungu aliyokuwa juu yake na na wana tatizo linaanza kutokea kwa sababu ya ameshindwa kujitakasa, amechafuka. Sasa yuko anafanya nini tuone? Zaburi ya 51 mstari wa 11 bivu Usinitenge na uso wako wala roho yako. Hapa ni roho mtakatifu. Wari, warufi kubwa. Wala roho yako mtakatifu usiniondole. Manaka lisha kuweko. Lakini nimeanguka. Sija takata vizuri. Bari uwezikano roho mtakatifu kuondoka. Akazimika. Akafutika. Roho mtakatifu wanje kundoka, na kuondoka. Na hayupo mdaote. Ehu. Hani niko kwa moja na mimi. Mm -hmm. e, Huyo wanaundoka na kutoka. Tofauti na yule ambayo tulimuona kwamba anakaa ndani daima. Oo oh, kovu. Alieza aliu wa mtoto ndani. Lakini huwa naifanya kazo. E. Mm -hmm. Tuje gatika kitabu wa Samueli wa kwanza mlangu wa kwanza. nyingi kwenye Samueli wa kwanza. Lakini sama mstari moja tu kama mfano. Kuminasita nene. Kwa wali tuloku wapu wakatu nakifunisha kitabu. atakumbuka mi miango ya Daudi ndo alikuwa, ananza kutokea tokea kuapo kumtumikia Sauli mfalme sasa kumeshaanza kutokea kama ma, mazozano eh Daudi anaanza kuwa maarufu eh nani eh, mfame Sauli anaanza alichaguliwa kwa, kwa, kwa wema eh watoto binadamu tunazaliwa tukao wema lakini tunaharibika eh. sasa Sauli anaanza kuharibika Kumina sita kuminane Samueli wa kwanza Samueli wa kwanza kuminasa kuminana Basi roho Ya buwana Ilikuwa imemwacha sauli Manaki hii imeondoka Unadhali kwa na roho nyingine Tufote roho mtakatifu Roho wa buwana likuwa mwacha sauli Na roho mbaya kutoka Kutoka kwa buwana haka musumbua Manayingi tunapo kwa tumejazo roho mtakatifu Tuka jichafua Kama lio kwa mechafuka sauli Roho haka kuwa anakuja roho mchafu. Anakuja kuchukua ile nafasi. Ababaki vipi? Kile kile kina haribu. Na uje uone watu walioikuwa wanamkaribia Mungu, amfanyana na mfanana na Mungu, wanapoharibika, wanaharibika vibaya kuriko watu wa duniani. Eh, anaharibika vibaya kabisa. Kwa sababu roho anaondoka mzuri, anakuja roho mchafu. Tuko tunaangalia vitu vya kutufanya roho mtakatifu iendelee kujaa na kufrika roho mtakatifu ilikuwa kujitakasa kuna kingine ndani ya kujitakasa lakini hilo kidogo huja kwa ku kwa kuufisha mwili unajua kuna vitu hivi vinaa mimi roho na mwili vinapingana Si unajua hiyo eh ikusudi hiyo hoja ieleweke ngoja nisome twende katika kitabu cha warumi za habari za Rona mimi yuko sana kwenye Warumi Mhm. Mhm. Eh Warumi, mwanangu ule wa Usikia Kabeka nani anayefikiana nawe kukusaidia? Mimi nimeka sana, mfikirie mliyoko hapo. Hebu Warumi, mwanangu ule wa Yeah, ata nyumbani mungu kaenda pari mga kasaidia kama kuna kitu kina takio Kena kama kuna kitu unaziko msaidi Mkasi mzuhu Heo Ibuye katika kitabu chawarumi mnango ule Tunaenda wanani lakini anza wa, wa saba Hili kusudi ni waonyeshe kwamba Kuna vitu vina pambana dani yetu Kimoja kikuwa na nguvu sana mwiri unapo shinda Nguvu ya roho wa mungu dani yetu lazima shuki Yani ni kama mizani Muzani moj, upane mmoja kipanda mwingine lazima shuki Heo yeah. Sasa Mungu anataka huu wa roho ndo ushu, upande uwe na nguvu maana ndo labda mwepesi lakini uwe juu. Eh tuna katika kitabu cha Warumi tulikuwa kwenye 8 lakini kabla ya kwenye 8 ngoja tupate hoja yake kwenye saba Warumi mlango <coughs> ule <coughs> wa 7. Anasema hivi Nasema Sari ule wa Wakumina Kwa maana najua ya kuwa ya Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu Yani ndani ya mwiri Wani mwiri wangu Halikai neno jema. Kwa kuwa kati. Kutaka nataka. Bali kutenda liyo jema. Sipati. Tukitavu. Yani hakuna matendo mazumi. Mema toka tenda. Ndiya roa mungu. Tuongoza. Sasa mwiri. wenyewe hautaki tufanya matendo mazuri Kwa soo. Unashindana. E. Kwa maana lile jema ni pendalo. Silitendi. Bali lile baya ni silo ripenda. Ndiyo ni litendalo. Basi kama lile ni silo tenda. E. Anasema. Eee. Eh nilikuwa natafuta unaona kwamba kuna mashindano eh msari wa 22 kwa mfano sema kwa maana anafurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapigana vita na ile sheria ili ya akili zangu na kunifanya mateka wa ile sheria ya dhambi unaona kwamba mwili unapambana yani unashusha ro sasa Mba, ni hoja ni hile lea kujitakasa Hakini mbada kujitakasa Ni pamoja na kushusha nguvu za roho Za mwiri kwa soo mwiri Ndiwa unaifanya roho ishuku Nani siya nani Eh Hii e. napatikana pia kwenye garatia tano e. E. E. ili kusudi hii hoja Inivusu kubiria naendelea Ngoje ni ifate tena kwenye garatia tano Nisikuwa ni miipanga lakini iko pari Tuhene kwenye kitabu cha garatia tano pari Anasema hivi Kitabu cha wa garatia Nangu ule wa tano E, magaratia tana nasema hivi saba. Kwa sababu mwiri hutamani ukishindana na roho Na roho kushindana na mwiri Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya munayo taka Ndo yale yale palo nasema nayo taku yafanya ya na nishinda Najikuta nafanya yale nisho taka Yani muta naga sama stakifanya uzinzi, najikuta na ufanya Sikuwa manapenda Ni mwili umezidi nguvu Roha hamekua ame, chini anana, anana, anana. Anana. Sasa kanuni mwaja wapo yukusudi uroha pate nguvu Ni kujaribu kupige nguvu Ukugonga gonga huu mwili Ni kushusha Nikuwa eh, natafuta hoja Ina namna ya, kush, ya mwili, kushusha mwili Kushusha nguvu Kwa mfano Kitu kama kufunga Unapo kwa umefunga, nguvu za mwili zinapungua, ni rahisi roho kupanda. Unadhani mtaliye, funga siku mbili tatu, atakuwa, ana, ana, atakuwa yuko anatumana meseji za, za uzinzi. Tapana, roho anapanda siku hiyo. Sasa niambia mtu yuko kilabuni, anapunya pombe. Hame nyama, anatoka kitimoto ni njia mbuzi, anabarisha kuku, wanapita mabameidi, wameva vichu, vini vi, vi, nini vile, vini vi, skate vile, na nini, huo mwili unanguvu roho, akatuma na roho, akasuma na pibulia jionio, no, kwa hiyo tunavo ushusha mwili, nguvu za mwili tukizishusha, tunazibanisha nguvu za roho, kwa sababu hawa hili wanapigana, sasa unamshika, unambana huyu mwenye kusumbua, unamlusu huyo apige. Eh, kwa roho wa Mungu anapanda kwa kushusha mwili. Mungu anatutaka mwili wetu limeemeke lakini isipite kiasi kaizidi nguvu za roho. Kwa mfano ukila chakula ukashiba usizidishie hapo haikuzui roho mtakatifu kujaa hata kido Lakini mara moja moja eh, kwa mfano wewe niulize, mtu akipiga magoti kitandani kwake usiku akasali akaomba kwa muda wa nusu saa. Mimi jana niliomba kwa muda wa nusu saa. Sitawambia nilikuwa naombeani. kwani wangu binashukua kumbea kwa jana kwa. na ni kuomba lakini kwenye hizo nusu saa ni mambo yangu peke yangu na mtu mmoja nili muombea hapa kwenye nusu lakini wengine niombea nje kabla ya nusu saa ile nusu saa ningekuwa kwenye nusu saa kwenye kuomba nikiwa kwenye nusu saa kwenye facebook au kwenye whatsapp ipi ambayo inampa nguvu roho ile kwenye whatsapp na facebook au ya kwenye kuomba He. Nivo roho mtakatifu enavuja Unavu kwa na masaa mengi katika vitu kama makuomba Manake mwili wakatu kiomba mwili unakuwa hauna faida Yani inakuwa liputu Roho ndo inaendea kufaidi Lakini wapokuwa kwenye waza pumacho yanashiba na shiba mawazo na shiba, na shiba na nini Roho anapotea Hei Chuo na katika kitabu cha warumi mlango le wanani kwa yao ilihoja ni kisoma sasa itaeruka sabaibu imetengewa mi singe akueruka warumi nani chuo na mna watu wengine na sana kujia warumi ta katifu kujia marere unjori mkaja soro mta katifu haja kwa maerazo yare haja juu kwa haya na kwa bieli wakatae wakubali na ambia kweli Nasema kweli tupu eh siomena siomba tuwe ni bibli na ambia. Nini na chofaya ni kwa Kwa soo na juu hamawezi mkafika pare wenyewe nimi Paka ni watafutia ni wanye Nini na katika kitabu cha Warumi nangu ule wanane Mstari ule watano mpaka wanane Pipile na sema hivi Warumi nane tano na sema hivi Kwa maana wale wa ufutaao mwili huyafikiri mambo ya mwili. Yaani unapoupa mwili, mwili, mwili mambo ma, ya, ya, uh, ya mwili tu ukafuata umacho, vitu vya machoni, vitu vya mdomoni, kula, midomo kunena, hiyo vitu vya mwili hivyo. Na na na kushibisha tamaza mwili, kiu za mwili, pombe, vyovyote hivyo. Eh. Hmm. Kwa kuwa nia, anasema bali wale wa roho huyafikiri mambo ya roho. anaendelea. Kwa kuwa niya ya mwiri ni mauti bali niya ya roho ni uzima wa mwiri, lengula mwiri ni kuufe. Eh, nisana mtamba anaendeha gari bida break. Lengula hake anaendelea kupiga nani uyo mtu anaenda kuufe. Mwiri lengula hake ni ufe. Na kad... Lazima mwiri hatima ya ufe. Roho wa haifi. Nisana wa samba nasema kwa kuwa Ile niya ya mwili ni uadui juu ya mungu Mwili niya yake ni kuwa adui na mungu Naomba ni kupe assignment ya kuwena kuifanya badai ukipata muna Nisha ni wapa assignment moja Kuwena kwa kwa kwa kwenye jumbachako, simi yako ambapo watu wa siki Ukanyusha mikono yako, utaka futaka ulale, ukae, ukaongea na yesu kwa sima buwana Ni nakomba wakovu na kuamini wepeke yako Kuna mtu ambaye hakuifanya kama ukoifanya uifanya tena hiyo assignment assignment ni kama kazi ya kufanya kwa wakati wako muda wa, wa, wa, wa binafsi assignment ya pili nenda kafanya uchunguzi ujifundishe we mwenyewe wewe unahitaji biblia itakusumbua kuanza kutafuta Kini, ukitum, ukipata biblia kusaidia. ni vitu gani vya mwili yaani mambo gani ambayo yana yana yani matendo ya kimwili ni ATP eh, ukiona hunaelewi vizuri nenda kwenye garatia mwishoni tano Ugaratea mwishuwa ni pare matendo ya mwini ni yapo Wasira ucha uuma Ngomfi matukano na nini na Yoyote matendo ya mwini Pamoja na vitu vyakula na kushibisha Na vitu vyakunyo na kushibisha Vyakuona kwenye macho Na kusikia viyote hivu maradio Viyote ni matendo ya mwini Sasa hayo yote ya na Yani yanapo kuwa mengi nani ya nafsi yako Huwa hayaru husuro Mwafano unwa Mtafika uko badai Kwa hiyo anasema kwa kuwa msari wa saba kwa kuwa nia ya ile kwa kuwa ile nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu. Jamani naomba uelewe mwili wako, uzuri wako, kope zako, pua zako, meno yako mazuri mpaka umeyaweka na viuma, yale kazi yake ni kuwa na Mungu. Ndio Biblia inasema. Yeah, Nae definitely kimochi chako, misuli yako ya kutembea kwa hivi. Eh, hey, nataka kwenye kifua mnao. Na kuvaa t-shirt kimefika hapa. Eh hey. Vyote hivyo, kwa elimi yako, cha feta za, vyote niliti ya mwini. Anasema kwa kuwa niya ya mwini, yani vina utumiki ya mwini. Kwa kuwa niya ya mwini ni wadui juu ya mungu, kwa, anasema, nimesema, msari wa saba, kwa maana haiti sheria ya mungu, mwini hauti sheria ya mungu, wala haiwezi kuti, mwini hawezi kutisha Wale wa ufuwata wa hawawezi kumpendeza mungu. Leo hii makani saani, wanafanya kila kitu cha kimwili. Wanavaa kimwili, wanaonyesha anavaa mpasuku ili kusudi migu yake onekane. Anaenda anavaa ngonde, fukiatu ukioni lakini kimechora mwili wake wote Uwezi kumpendeza mungu ngana niramu. Kwa sababu umwili wako uko mbelebele. Jamani, a mãe kwa tal comeu com a mãe nem alberi vi tu ficar ele é o quarto papilho não me deu comi assim não mas que badai huyu anasema hivi na chuquiza o mongu vira o aduia já o nasceu a fazer mungu, na zidi Mwiri uyo kuzo, ulio sifiwa, ulio tengenezo, ulio shibishwa na kitambi Pile vitambi, havi mpebeze mungu hata siku mojo Unakuta mchukoya na tembea na kitabi kiko hafo Chote kimetoka kanisani E hey. Ni kwa sababu watu wamekonda yae kashiba Alafa na kwa mienjoni kujaze roho mtakatifu Musi kubali kudanganyo kila ndugu zangu, E hey. Yani yeye amedjawa na mwiri Alafa na kudanganyo aja kupe roho Acha roho aliye wapi Aan Kili Unaguta mta amepiga pankilake hivi Amepiga na chonga oh, na o na nini Ili kusudi tu uone Tukija mbele hapa tovaa tupendezi Ni zaidi si zaidi hapa Kama bago nikitoka Nikaitua labda sehemu maalumu ma, ma Kwa kiongozi mkubwa nitaenda Si taenda na vi kaputula, kaputula. nitaenda ni mependezi Lekini suku hapa Kwa ajili ya kuenua mwili wangu Vyevile nikitoka hapa nimechafua mwili Vyevile na mtuka na mungu vyevi Hei Mtu kuna chungaja na kuja na kuja hapa na katisheti, kamebana, na chata mbali na nini, anamugubili mungu nako, siyo sahili. Hey. Tuwe songe mbele. Tu, Kwa hiyo tuko tunangalia m, kushusha mwili, kuthipiti mwili. Mwoja vitu kama kufunga, mwoja wapo ni kama kushusha vya vitu ambavu vina inua sifa zetu za mwili wetu. Ivi. Mtu anakuambia mimi ni mchungaji kabla hajataja jina lake lazima aweke dr. Hajataka kuinua mwili. Udoctor unausikaje na roho yake? Eh, na udokta wenyewe unakuwa wa wa kuchonga. Umepatikana kwenye miembe, madokta wengi wanaohubiri kwa ima. madokta na wao wanasema wara wanajitsema dr wa hospitali. Wale madokta wanao mtu mchungaji dr fulani, wengi wameupatia chini ya miembe Pare kuna chuo kikuu hapo Mlandizi, si kama hata kike. Ila wanasomea chini ya miembe. Au wanasome ya chini ya mabati. Lakini ili kusudi tu ajinuwe mwili wake. Alafa na kwambia njoni kupe roho. Niu mwongo. Sikubari. Tini kwenye kitabu. kwa Kuhufisha mwili. Kuhushusha mwili. Ili kusudi nguvu ya roho. Ipatikani. Ili kusudi wadui zidi ya mungu. Nenye ntoka nadani ya mwili wako. Iwe ndogo wadui wet Zidi ya mungu. Kuhusu kwa wadui ya mungu hafa kakupa roho wake hata siku moja. E, matina mitume kumi. Kumi. Tisa na kumina moja. Semi tu. He. Matendo ya mitume kumi. <coughs> matendo ya mitume. <coughs> Nguwe ni wambieni. Nuape ushuda yi kisudi msini. Nguwe kwa na mbili wana kwa na mechoka bebe. Tufikiri kwamba nene. Usiwane wazimu. Ah, natuchosha. Mindo na kwa ni mechoka kulikoni. Lakini na vumilia. Eh. Kwa ni. Mimi nawe tukivumilia pa moja. Sitokoa tumependeza mungu. Liyo sio. Kumi, tisa na, na na kumi na moja. Nasima hivi. Kumi, tisa na kumi na moja. Mateme tume kumi. Mseli wa. -mlangu, mlangu wa. Kumi, mseli wa tisa na sima. Hata siku ya pili. Walikuwa kwa wakisafiri na kuukaribia mji Petro alipanda juu Darini kwenda kuomba. Darini ni sehemu ya siri. Unadhani Darini walikuepo watu wangapi ndani ya dali? Alikuwa pekee yake. Eh. Yeah. Yapata saa sita ya mchana akaumwa na njaa sana akataka kula. By the unapoomba muda mrefu na uwezekano wa kusikia na njaa unakuja. So alikuwa huyu na anaomba saa. Watu wanatafuta kwa nini Petro alikuwa na nguvu za Mungu? kwa sababu Ulisha kufanya richo kwa naifanya Petro Kwa kuta huna nguvu za mungu Hameenda budarini Hameenda sehemu ya siya faraga ameomba mpaka saa ameanza saa sita mpaka njai inampata mpata Anake nguvu za mungu Njai inapokupata ni kama kufunga Nguvu za mwizi na shuka Nguvu za rozi na panda Lakini nachotawa kufundisha hapa Sio hiyo njai na nini Ni kule kuwa na mda, Kuwa na, na faraga na, na yesu Mwenye kutuwa roho wa, Kwenye maombi ya. Sio maombi tu ya jumla kama haya pana. Yale tunafanya pamoja ya mahitaji yetu. Nani lakini yale ya kuongeza nguvu za mungu ni pane unapokuwa peke yako. Omba hata daka tano. Mwenye kuomba vizu. Kido kido kwa vitene. Chukua saa yako kwenye simu ya toa sauti sije kwa mta kwa kupigia Alafu angalia muda pare. Kama labda meanza labda saa, saa ne usiku mfani. Atau saa tatu. Kama unasemi ya peke yako, wapote ipale. Habla wanizo kawa wengine unalala na watu wengine wakajikuto mbaki sepulini. Kupote tapo kuwa unapapata. Alafu, tegeshea muda. Angalie labda ni saa, labda saane. Au saa tatu. Saane, uanzi kuomba. Wengine, wazuri, wako, uke makini, unaandika kabisa vitu bana. Nataka kuwembea kitu hiki. Lakini katika hiki, mtawembea... Hiki, hiki, haba na, na huyu nita mwambea, na huyu na huyu Au na mambo yangu nita mwambea, hiko Zota visahawa Manzoni una, unazo kaviandika vitatu vini Anza kimoja kisha maliza wanahamiya kwa kuhu Kimaaza hafuangaria kwa saa, ukiono ukionu umemaliza daka kumi Labda sana mpaka sana daka kumi ujio mamba visu. Yesu aluuliza wanafuzo Hasi majie, umeshendo kukesha na mimi Haka kwasa, moja tu Hakuwa nataka wakeshe na Hayo ule ukiona huna yani kwaishi si rais roho mtakatifu akuwe ndani yako kama huna muda wa kuomba na Mungu angalau hata dakika 10 tu za za pamoja alafu mara nyingi inavyoweza kuna sala nyingine fupi fupi kwa mfano nataka kuanza safari kuna muda wa kwenda dakika 10 na omba hiyo utawachelesha watu hata unaweza kuomba kimoyomoyo bwana moyomoyo unahitaji watu wa kuona waseme kwamba uko unaombea safari hata tunaomba tu Mungu wangu naomba nitakure naomba unifanikishe naomba hilo Hizo ni maumu. Yani yote haya nguvu, Lakini sasa nakari kamunda karifu. Siku nyingine unajicharange. Yosema oke. Okay, na saka nifika dakika 20. Nisimeanza sani. Nataka nione. Haina mbaya hata kuona angalia kwenye simu. Na kwa kisha ni mechunguza. Haina mbaya ukangalia kwenye simu. Nimeanza sani. Sani ya dakika 20. Nimeweza kufika. Kiona kujafika. Lenga kumu. Lenga robo. Wala usifanya kwa kushindana. Ukitaka kukutumu na, na dakika kumi minere. Haina ubaya. siku mungu. Asta kutia nguvu ukasali saa nzima nusu saa huta hutapanga mwenyewe wewe kazi yako ni kuanza utaratibu kwenda mbele ni, ni kazi ya mu. eh eh hiyo roho anapanda kwako sio kwenda ukawekewa roho unarushwa tu eh. eh. ile ni maigizo Amin. na ni uongo na ni wizi na ni kufuru Nukumutuka na Mungu. Eh. Tabicharo. Tunaona kwamba muda wa faragha na Mungu. Ni alikuwa Petro alikuwa faraga Hem tu some mstari wa 11. Anasema hivi. Akaona mbinguni zimefunuka na chombo kikishuka. Ni baada ya kukaa na Mungu, Mungu anamwonyesha vitu fulani. By the way, maono ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anasema siku za mwisho nitamwagia roho ataona maono. Hapa ni roho, hapa watu kwaona neno Roho Mtakatifu lakini unaweza kuniambia kwamba aya maana alikuwa nje ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Eh, Roho wa Mungu anakuja anampa maono. watu tunataka tuone maono, tuone yetu kuna nini? Mungu atakujulisha. Kweli kabisa yule yule yule hajawahi kuondoka, yupo. Sema kuongezeka Mungu Eh Na usipa weseleo usijuhukumu kwa sema, sasa nimehubiriwa mwana sija kifanya mwa kama Tana, kwawewe nangana, ndelea, eh? Ruka kumi, ee, Ruka moja Ruka moja mstari wa mwishu Ruka moja, Ruka moja nimengoni masura ndefu kwenye mbitriya Ruka moja, nima baliza kuzaliwa, saa yesu ni nyingi nyingi mstari Mstari semanini Ruka moja mlango wa kwanza wa Luka mstari ule wa 80 Biblia inasema hivi Anasema yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni hizo ndo roho za sio kitu kingine nguvu za Roho Mtakatifu Akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israel. Ruka mlango wa kwanza mstari wa mwisho ambao mstari wa themanini. Habari za Yohana mbatizaji Miongoni Hatuoni haki, Hakiwombewa na mtu Hatuoni Na Waumbaji Hali kuepo Makanisa ma, Hekaru Hali kuepo al, Halika Hekaru ni uyu Jangwani, jangwani ni sehemu ya Kutesa mwili Hakuna rishe alikuwa na kula Asali Ya polini Na Mzige Lakini Nabla ya kula Havikuwa sababu Lakini mwili Ulishuka Hakuwa na marafiki Wa kumpotosha Potosha alikuwa faraga piki yake na roho wa Mungu ndo akaongezeka. Eh. Watu hutitajwa jangwani leo lakini tu, na unaweza kusema ni mpaka twende njangwaani hapana. Watu Petro alienda jangwani paka akutana roho, alikuwa katikati ya watu lakini wa alijitenga. Kwa hiyo tunachokiona tunaoona kitu ambacho kinatokea kati ya Petro na Yohana Mbatsaji sio kukuenda jangwani wala sio kwenda darini hapana, ni kuwa faraga na Mungu wao ndicho wakutanisha wa Nisho kilitakacho kutanisha na wena na hawa na Yesu Amina. Hey. Tusonge Tuene kwenye kitabu cha ufunu. Hapa tuko kujitakata, na kujitakata. Nakin tuangalia kuwa na faraga na mune. Hitha katika kuomba. Hitha katika kutafakari wa kusoma neno. Kuwa na munda kaa faraga kito. Watu wengine kiuwa faraga ni redio juu kwa juu. Juu, juu, juu kwa juu. Anakuwa na shiba. Anamushiba ana diamondi. E, hey. midundo, pana, ufunuwa moja, tisa na kumina moja, pina semae, ufunuwa mnaunga wa kwanza msari wa tisa, tunamangaria yohana mtume, usi yohana mbasuaji, akiwa anapewa ujumbe na rohu wa mungu, A, apelikea yama kanisa, na badaye ujumbe wotu wa ufunuwa. Mimi Yohana nuguyenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Jamani hapa kuna vito vingi. Kuteso kwa jira Yesu Kristo na inaongeza ro. Ndio? Kwa fano mtu kifunga, si, leo uka, jionu kala, kesho kafunga ukala. U... Hakuna vimateso ndani yake Vipo. Lakini roha naongeza. Hei. Jee kinywechake mta katoka para kaenda kushimbisha chake na pombe na nyama. Atajawa na roho? No. Huyu yohana sema mimi na shiriki nani? Kwani alikuwa, ha, alikuwa mtu mdogo salikuwa mtume. Lewo yuhu mtume wanabii wanataka. Kabla hajaanza safari, wapi, wap, analipia na matrafiki wanaenda kusafisha njia. Huyu mtume yohana anasema anashiriki mateso ya ufalme na subira. Mewafundisha kujua subi. E yana kutu mtu naenda nakutesa unasema nta sube unga tena tete eh eh sube na eh mtu na lakini ni kwa na njeri mbili misarua wakumi si mwisho ya na, na hili hey. hey, hey. si, katika kisiwa wa kitoa chuo pation kisio kiko kwenye nchi ya ugiriki. Kwa ajiri ya neno la mungu, huyu mtarikuwa katika ufaraga, lakini alikuwa na neno, hakuwa mtupu. Eh? Na ushuhuda wa yesu, mambo, alikuwa rohoni, alikuwa, alikuwa mejitenga. Awa alikuwa, alikuwa disco. Apana. Alikuwa kilabuni. Alikuwa na mungu. Watu anataka waya mitu, kama mitume. Heo, leo kuna mitume. Anajita mtume na nabi, Unafanya kama mtume na nabi, Heo. Eh? Na alikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu Mungu anam tu, anampa anampa ujumbe katika roho kwa sababu alikuwa amejitenga yuko faranga na yuko kwenye mateso unaona haya mazingira yanatengeneza roho wa Mungu na uchumbe wa Mungu katika maisha ya Mkristo kumfaa na kufaa watu wengine Amen Kwa hiyo tunaona haya mambo yote yanajenga ya Yanajenga nguvu za rao mtakatifu katika, katika mashahetu Ukitoka hukashilo kufanya Usisema kwamba mba sikuwelewa Ulielewa lakini hukuweza kufanya Lakini kuwelewa umeo eh. Usipofanya usisema kwamba mba Haifanyi kazi ya pana inafanya kazi Usema hukuweza kufanya Hoja apina sema roho Hapatani na pombe Ma Pombe I Pombe ni meungoni mavitu Specifically maalumu kabisa maalumu Kwezu u Yani, nimechunguza vya kutosha kwenye maandiko na hata kisayansi nimegundua kumbe sehemu mabapo si roho mtakatifu anakaa mtakatifu anakaa kwenye ufahamu pombe inaenda kwenye ufahamu ulichoweza kuona mtu anakunywa kanywa pombe alafu ufahamu kabaki salama e, sasa vitu viwili hivi watu wawili wanaweza wakakaa kwenye nyumba moja si moja wapangaji wawili watu wakaa wamepanga ya ya sebule moja kitanda kimoja wakati sio moja. Lazima mmoja ampishe mwingine anasema subiri nimempa notice aondoke ndio utaingia wewe. Pompe ikiingia Roma Takatifu anatoka. Anapewa notice. Roma Takatifu mpisha Pompe na goje. Eh, kwanza anakaa chumba kimoja. Eh. Anapewa notice. Eh. Unajua kusema ni kweli? Ndio. Twende kwenye kitabu cha By the way, kunywa Pompe sio kusema kwamba ndo dhambi kubwa sana. kuna ningetama ungeniambia kwamba uombe dhambi za watu kushinda ya ya, haita, ya pombe haitapombe haitakuwa ya kwanza sitakuja kule nyingine zina umbea ni mbaya kuliko pombe eh kweli kabisa nani ananielewa eh kwa sababu so, pombe inamuua yeye mtu yake na hawezi akaharibu wengine atajiharibu yeye mwenyewe lakini umbea utamuwa yeye utauua watoto wake utaua nyumba yake utauua kanisa utaua kira kitu hiyo ni hatari zaidi Kwa hiyo nisiereweke vibaya By the way nisha sima umbea na wapataani na roo mtakatifu Lakini mwenye nisheme pombe kama pombe Na hana nika kwa kuwa mkweli sana Amna nita hukumiwa tu Na wanadabu lakini Mtaishimua na mungu Roo mtakatifu wapataani na pombe Tune katika kitabu cha ruka Mlangu wa kwanza msaida wa kumina tanu kwenye ruka moja kipini flani Nisao kuambia kwamba usitue kidore pare tutarudi Lakini turudi pare Ruka, Kristo ni sha sema jifunze kumchakata biblia yako, uitaftu mara moja mfikapati. Ruka moja kumleta biblia sema yivi. Ruka moja kumleta na. Rome takatifu arikua biblia sema yari. Yohana mzalaya njia wanarom takatifu sana. Eh, Chuo ni, mshirikuni kumleta na sema yivi. okuwa kwa kum, moja kwa moja kwa sababu atakuwa mkuu mbele za bwana wale ule kwa ni, ni habari za malaika akisema kwa habari akamsema habari za ro, za kuzalika Yohana mbatizaji eh anasema kwa sababu atakuwa mkuu mbele za bwana na Yesu alisema wewe ni mkuu kuliko wote eh Yesu alikuja maandiko hata kunywa divai wala kileo unaona kile ambacho ana katazo ili kusudi mkuu Naye atajazwa roho mtakatifu hata tangu tumboni mama mai. Unaona kwamba huyo mtu atakuwa na nguvu, atajazwa roho mtakatifu. Kitu tu pekee ambacho tatakiwa itsudio hiyo habari ikimie, asinywe kileo wala pombe. Iwe vitu vinakaa pamoja? Eh tunaona kwamba haviko pamoja. Unajakwsema ah ni Yohana mbatizaji maalum. Yaani watu wakitafuta kudanganya, anasema huyu ni kwa Yohana mbatizaji. Mungu haweza kaumba neno linalomtumikia mtu mmoja. Neno la Mungu linawahusu wote wenye mwivu. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Waamuzi, tutende kwenye gano la kale, turudi kwenye gano jipya sasa. Mara moja. Lakini turudi kwenye gano, agano agano la kale. Kitabu cha Waamuzi eh ni kitabu vya mwanzo mwanzo kabisa kwenye Biblia sio Ni Mwanzo kabisa wa Biblia kule. Anasema katika kitabu cha Waamuzi mlango wa 13 mstari kwa habari za Samson. Samson anajawa na nguvu za roho wa Mungu, eh. Lakini Waamuzi 13:4:5 anasema Nena tana sema hivi Basi sasa jihadhari na kuomba Usinywe divai wala kileo Wala usire kitu chochote na jisi Kwani tazama utochukua mimba Na utamzaa mtoto manamume Na weme usipie juu ya chochake maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa mungu tangu tumboni Na ataanza kwa okoa e eh, Israeli na mkono wa Filisti. Alichokwanza kusema ni kwamba huyu mtu na nguvu yule mtu alikuwa anakamata anamkamata simba mkono wa kulia na kushoto anachana anamgawa huku na huku simba. Eh akishika taya yake na ajuna la chini meno yale ya simba anayachanisha anabakiza kichwa cha ajuna nywele zake za simba. Simba zina nywele nyingi. Alafu kuchina abakiza taya. Eh, zile siyo nguvu za manadhamu bali nguvu za roho. Lakini mwana huyu mtoto Hata wewe unayemzaa ili uzidi nguvu za roho ziwe juu yake ni lazima wewe unambeba mimba usinywe hata kileo. Kwa hiyo kama kwamba kileo ni, ni, ni adui waro roho Kama Kama kwa kwa na wazazi na kwa Yesu na imani na kwa kwa, kwa kwa kwa Samson. Turudu kwenye agano jipya. No, kabla kwenye kwenye agano jipia, tumalizea agano lakari. Kuna kitabu cha walawi na mithari. Tutu, iku suridi kurudi kwenye agano jipia. Turudi moja kwa kama. Tuko kule kule. Turudi kushoto zaidi. Kuna kitabu cha walawi. Hicho ni kitabu cha tatu kwenye bibiria. Kwa hiyo ni kushoto zaidi. mlango wa kumi, mstari wa tisa bibiria na shema nini. Mnangu wa kumi, mstari wa tisa. mlango wa kumi, mstari wa tisa. Mnangu wa kumi, mstari wa tisa. Kitabu cha... Walawi kitabu cha tatu Anasema hivi Usinywe divai Wala kireo chochote Wewe Wala wanao pamoja nawe Hapo mwingi hapo ndani ya hema ya kukutania Yani mwrapa ingia kwenye kanisa Mwrapa ndoroha mungu wanafanya kazi Hapa nikua na na makuhani Wanao takua kubeba nguvu za romu wa mungu Anasema msinwe Eta wahalibu roho hata kwebu Mutakuwa wanafanya kazi kimwe Muita changa, muita diogo, muita. E vem muita coisa a me cunhar por me satarina ver a cheia se kiraísi. Eva na, eva na, eva na. Aquele, a narou a mão. Se for muito a mesma, havaca ir para o j. Cheia, cheia. Isso é o que mandou se que a cheia por na para o baia rom, E trunha araca, não queria o malizo. a moja. De manhã estou cheio, eu estudo tu malizo, tu acabar o tu catar com Tu ir fundo o corama, tu ir fundo com a penza a mongo de manhã. na soma mithali 31 6 mithali mithali moja 6 actually tuanze 5 anasema hivi mithali 31 5 anasema hivi was juu ya 5 pana anasema haa haifai waku waseme kiko wapi kileo huyo ni mamake selemani alikuwa anamfundisha mwanae ufalme kut, kutamalaki katika ufalme wenye nguvu za Mungu Haifai wakuu waseme kiu wapi kileo wasije wakanywa na kuisahau sheria Na kuipotosha hukumu ya mtu alietaabuni wakinywao hao Musalwa Lakini mtu anahiru husiwa kunywa ni nani na Biblia Biblia na mtu kunywa huyu Huyo ame husiwa Walo Lakini sikiza anahiru husiwa Tasa naona pena kuhusiwa na Biblia Musalwa sita Mpe kileo yeye alie karibu na kupotea kama unahisi uko kwenye kupotea potea huna msaada huna nguvu za Mungu kunywa kileo unaruhusiwa lakini wakuu biblia inasema wa Kristo mm. tutaikatishwa katika viti vya juu vya kifalme eh eh mpe kileo karibu na kupotea ukiona wako uko kwenye kupotea potea huna matumaini ukitaka alara kwenye mtaro popote kunywa kileo unaruhusiwa Eh. sio sifa nzuri hiyo tuende kwenye kitabu turudi kwenye agano jipya sio kama siyo vitu vyenye kujenga nguvu za Mungu hivyo. Tutotoke kusoma kwenye Mithali 31. moja e, hatuoni nguvu za Mungu zikijengeka zaidi hapo. Hem tut, tutoke tueleke kwenye Sina muda wa kwenda huko lakini ningeista kusoma nitakupa hutuma ilezo. Kristo wa agano jipya, aliyefiwa na Yesu Kristo kwa uko akakombolewa na Yesu Kristo. Biblia inasema anavyo viwili. Kwenye Petro ya kwanza Sina sinaenda huko sina muda. ana cheo cha ukuhani na ufalme. Mungu alisema kuhani asiye kileo asiye pembe ila kwanza sije kapotosha sheria. Eh. Ana cheo cha ukuhani na ufalme tena wa Mungu sio wa duniani. Kwa hiyo ule mshale unanasema msinyo vileo wa, wa, wa makuhani na wafalme unamhusumu Kristo wa agano jipya. Na anairudia kwenye kitabu cha ofunuo mlango wa kwanza mstari wa 9. Mstari wa 6 si namna yakenda huko. Sema mimi nataka tuende kwa ofeso 5. Ndio Ujumbe wote wapomba na rom taka tifu um, una kusanya kutokea kwa trepo zaidi kwenye u, kwenye waefeso so tano tunapoaenda sasa hi no mstari insekuwe na mstari studio watu aereo saharak aki nina aereo tano kumi na nana nasiame waefeso tano kumi na nana ubi nasiame waefeso tumtaja wa mnangu tano waefeso tano na 18 anasema hivi Tena msilewe kwa umzinyo ambao mna ufisadi, ufisadi sio ule ufisadi wa wa wa, wa kula rushwa serikalini. Ufisadi kibiiblia ni ule uchafu wa kiroho. Tamaa. By the way, hivi mtu akienda pale baraka anza kunywa pombe 2 3 akaanza kuona wengine 2 3, si ndio? Biblia inasema ataanza kuona hata anza Wa, wale mabahamedi wote ataanza kuona ni anaanza kuatamani. Ukishafu unaanza kuingia. Eh kwa sababu kuna ofisari unaingia na kuleo, na kulewa kwa kileo. Sikiliza anasema hivi. Msaidiao nane ni urudie vizuri. Tena msaidio kwa kwa mvinyo amama mna ofisadi ndio kuna uchafu na tamaa. Bali Ukisikia anakuambia hiki usifanye bari ujue kwamba hivi vitu vivili vina Vina vinakinzana kimoja kikiwepo kingine hakitokei Bari, nimetake eh bali eh usali ule wa 18 ndo na eh Nasuma, mjazwe roho eh. kwa hiyo kinyume cha cha kulewa pombe ndipo unaweza kujazwa roho nikimchake havikae pamoja. Eh. Na nakwambii shia hawa manadimu na Kuna moja hapo Ubungo alikamatwa akaperukwa kupimwa. Alikutwa na kiwango kikubwa kabisa cha pombe. Alfa na wajazwa watu roho mtakatifu. Mnamjua jina? Mnamjua aliyekamatwa na ma, ala, mpaka wa, mtaani wakaanamita mzee wa baba. Bapa kwa maana vile vichupa vya pombe za nini? Za kunyagi. Unse wa makonyagi, hagena kwamba Rohum taka tifa meja hapan jioni ni waume. na pesa. Hivi bibi ni sema bari, hivi Eh, tunasonga mbere. Tunengetika kita bucha. Okay, kwa itemaona haya yote, m-m-m kwa sabu kijana ni karama. Ni ni somo la pili romtakatifu ana mambo mengi sana. Tulikuwa tunaona namna gavi. pamoja na ni chamsingi. Kwa ni yao. Baada kazi ya na nini? Matunda ni kitu Na matunda matunda ya mazao, matunda ya matunda sio matunda poli. Matunda aromu takatifu mazuri Tuwene kwenye kitabu cha matunda aromu takatifu Hiyo ni mbele kito Ni kuna wangira pari za aromu takatifu Sio yule ambaye nakana Wandani hana matunda Kwa soo hazai e, Tunda ni moja tula uzuma mbili Lakini uyu wanji ambaye Tumeona jinsa nago na nini Analeta na nini Mbali na kutupa nguvu na kufanya kazi wa mungu Na kubiri na kujua kweli na, Lakini pia anatupa matunda fulani Mtu angaria matunda aromu takatifu Kwenye kitabu cha wagaratia Tano mbili Hapa tutokea mtu kutuhukumu atatuhukumu kwa tunasoma sana Biblia. Eh hiyo hey, hiyo hukumu kwa kweli kianza atatapona. Galatia 5:22 anasema hivi. Ngoja, wewe ngoja, ngoja ni asome kwenye King James ya kwa sababu yametamukwa tofauti. Wewe angalia kwenye Ngoja angalia kwenye Galatia 5:22 wewe angalie kwenye tafsiri ya King James Kiswahili SUV. Mimi ngoja asome kwenye King James. Si ama nitawezo kuyapitia yote ni mengi. Karatia hivi. But the fruit of the spirit. The fruit of the spirit is love. Tundara roho. Fruit. Hamesema fruit moja ye. Tundara roho mtakatifu ni love. Yamani, ukisikia andani ya nyumba hakuna upendo. Mwasawa hakuna roho mtakatifu. hivyo vitu vyote, hivyo watu nakuta baba wameshinda kwenye pomeza zake mama wameshinda kwenye uzinifu hake, wanakutana nyumbani kwenye magari yao. watakuwa na upendo. Hakuna mtakatifu, hivyo tuunda halipo pari. Eh, lafu, jamani ukuna wanapata shida kupenda, kuna wangine hata kupenda mtoto wake ni kazi. Hata simba natupenda watoto wake lakini mkriso hata mtoto hake na mshinda kupenda. Eh. Joy, fraha. Okeyona una furaha kwenye mashaka. Omdaote una fikirewa na tatu. Oo na ujue rom taka ni hayupo. Love, joy, fraha. Peace, amani. Leo hina kuwa na amani. Fraha katika bara. Sio kwa sababu una magari ya kutoa au nini? Oja pani wanatiniunga sana na magari yao. Sio kwa sababu una rom taka tifu. Uzipo kwa naye kutapata peace, amani. Long suffering, long suffering ni saburi. kiuvumilivu. gentleness, wepesi, gentleness ni kama a gentleman mtu, mtu mtu mwema fulani. katumia neno gani, neno gani? Gentleness. Utu wengine, mwenye kuumizwa na shida za watu wengine, mwenye kauli ambayo mtu msengenyaji ni mtu mwema? hapana. goodness ni maneno kama haya gentle wema tu a jumla faith imani leo hii watu imani ana anaogata hana hogata pata. ana roho ya eh meekness meekness ni upole eh mtaokuja kufanya kitu kibaya unambwekea kama kama mbwa mwitu amepata kichaa eh temperance upole frani yani ni maneno yanafanana kisauti yake kina karibiana Against such there is no law. Can you make any cure?